Está começando mais um programa... Momentos Espirituais... Produzido pela equipe de comunicação... Do Centro Espírita... Paulo de Tarso... Vinhedo. Se guardas contigo... O estigma do sofrimento... Indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vótese traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança. Perceberemos juntos... Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais hoje na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso querido João e hoje para nossa alegria e satisfação teremos a presença em áudio de um novo amigo que desenvolve um trabalho é, muito legal desenvolve um trabalho muito legal de disponibilizar na internet a algumas radionovelas das obras de André Luiz. É um trabalho muito bacana do grupo Jericó e esse trabalho é coordenado pelo nosso querido Rodrigo Severo, que desde já agradecemos a atenção, a solidariedade, a disponibilidade de se colocar à disposição para nos auxiliar em participar desse programa, cuja intenção não somente é discutir uh, e refletir sobre o, sobre o tema evangélico da semana, que, aliás, é o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 4 intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, mas também, além dessas reflexões, conhecermos mais profundamente o trabalho desenvolvido pela equipe do Grupo Jericó, comandada ou capitaneada pelo nosso querido Rodrigo Severo. Ele está nos ouvindo, Guilherme? Como é que tá o negócio? Não sei. Vamos testar. Rodrigo, você tá na linha? Eu estou ouvindo muito para vocês. Gostaria de dar boa noite ao Marcelo, boa noite ao João, boa noite, Guilherme, e a todos os ouvintes. É, Opa, de... maravilha. Quer dizer que é uma alegria estar participando vocês e estou muito feliz. Opa, maravilha. É, nós iniciamos é, costumeiramente o nosso programa, o Rodrigo, através do estudo dos capítulos do Evangelho, né? Evidentemente do Evangelho segundo o Espiritismo, que como todos sabemos, já é... Uma, já é uma, já veio com uma interpretação atualizada do, do plano espiritual através do trabalho do Kardec e o, dessa forma os textos originais de João e Lucas a, através do trabalho da equipe espiritual, Uh, eles puderam fazer essa obra maravilhosa e trazer a luz para a humanidade uh, com o trabalho inestimável do nosso Kardec, lá no ano 1864, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. E evidentemente que os capítulos, é, de maneira didática e de maneira de fácil entendimento, os ensinos de Jesus foram melhor compreendidos e as suas lições imorredoras foram melhor conhecidas. E também, a ah, como diz o próprio Jesus em um determinado momento, quando ele diz que o Consolador, vos fará lembrar de todos os meus ensinos. Como que você vê inicialmente, é lógico, boa noite da nossa parte, como você vê inicialmente, e os amigos aí do Grupo Jericó, é essa obra, O Evangelho Segundo o Espiritismo? É assim sim, é a obra fundamental da parte evangelização e interpretação à luz da dessa terceira revelação é acreditamos assim como todos e que são obras é que vem trazer nosso cotidiano essa interpretação é dos ensinos de Jesus e fazer com que nós nos mel nos melhoramos cada vez mais e, e estando de acordo com, com o que foi pregado ensinado é, dentro das casas de espíritos, a gente traz isso para o nosso dia com uma uma lucidez maior, né, com a ideia eh de que as coisas são um pouco diferente do que a gente vinha aprendendo com, com a religiosidade mais antiga. Então, nós acreditamos sim que o futuro é esse, né? A gente trabalhar se realizar é trabalhar nas nossas casas com os estudos do evangelho e seguir adiante porque eh as múltiplas encarnações só fazem com que melhorem perfeitamente. Eh, só para eu me localizar, Rodrigo, é, é, o Rodrigo eh o trabalho do grupo Jericó eh o quartel geral aonde que é? É Joinville? Eh, na verdade, né, Marcelo É, é Blumenau. Ah, é Blumenau. pois não. É, num, num quarto de bagunça aqui em casa. Ah, tá. Então você reside em Blumenau, né? Blumenau Santa Catarina. Perfeito. Ali, aliás, outubro tem uma uma festividade que não acaba mais aí, é verdade? É o mês inteiro aqui de da Oktoberfest. É, uma alemã típica aqui. Dizem que é a segunda maior do mundo, né? Ah, deve ser, né? E só deve perder para os originais. Ah, acredito que sim. O, o, eu vou fazer uma pergunta, mas olha, você não, não deixe de ter em mente que eu sou espírita, viu? Pai nosso. Sim. É verdade ou é lenda que na Oktoberfest você abre as torneiras e ao invés de sair água, sai outro conteúdo líquido? Ah, sai bastante chope que sim. <risos> Mas é. é verdade mesmo? Tem essa história de que você abre as torneiras em a, na, na própria Oktoberfest e já sai é, ao invés de sair água, sai chope? Olha, é, é uma uma história, né? Mas é é uma simbologia que que, que demonstra o quanto é bebido de álcool nessa época. Ah. É, a gente sabe E eh lá nos pavilhões lá, aí pessoas do Brasil todo, tem atrações internacionais. Só o direto da Alemanha mesmo que vem, vem para cá para participar. E, e é bebido muito, é. É bebido bastante assim, então eh tem até se comete muitos excessos, exageros, mas, né? Esse ano parece que tá um pouco mais moderado, mas a ah, A estimativa de, de, de consumo esse ano era para 600 mil litros de chope. Meu Deus. É. Muito bom. Bom, aí então, o Rodrigo, e nós vamos então fazer alguns comentários a respeito desse capítulo 4. E, e aí, quando você quiser fazer alguma intervenção, em qualquer momento, você se sinta à vontade, tá legal? alegou. Então tá legal. Nós vamos então iniciar com com com o texto eh aonde se encontra aquela passagem do famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. E só tô procurando aqui nos meus apontamentos aqui, só um minutinho. Muito bom. É, nós vamos encontrar lá no, no, no evangelista João esse diálogo. E é um diálogo muito interessante, porque às vezes dá até a impressão de uma infantilidade da parte do, do Nicodemos, embora ele já fosse um senhor... Por volta de 70 anos aproximadamente, segundo informações do professor Severino Celestino da Silva. Você conhece o trabalho do professor Severino Celestino Rodrigo? Ah, algum, algum, eu assisti alguns vídeos dele, né? Ele faz uma um, um estudo eh sobre os textos é, do Antigo Testamento, sobre a Bíblia, né? Exato. Mas eu não tenho estudo sobre ele. Ah, pois não. É, é, é muito legal ele tem uma obra é intitulada é, interpretação dos textos bíblicos né ou dos textos sagrados uma coisa assim que agora me fugiu o título correto da obra é talvez se o nosso querido Guilherme encontra aqui na na internet Severino Celestino da Silva obras é Então, ele... é muito legal o trabalho dele, porque ele pegou o texto original em hebraico chama... e traduziu... Ah, o Guilherme já achou. Desculpa, chama Análise e Interpretação dos Textos Sagrados. É, é isso mesmo, Análise e Interpretação. E é muito legal essa obra, porque ele pegou o texto original hebraico e traduziu direto do hebraico para o português. Ou seja... O caminho que foi feito dos ensinos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento saiu do hebraico para primeiramente para o grego, né, que na, na época de Jesus era o que representa o inglês hoje na no nosso planeta. Então foi do hebraico para o grego, do grego para o latim e depois do latim Lógico que foi para as mais variadas línguas, né? Inclusive o português. E quando ele faz assim essa interpretação do texto original hebraico direto para o português, é, tem ensinamentos fantásticos. Então vale a pena estudar essa obra. É, por exemplo, o Salmo 23, né? Todos nós diz, dizemos O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que no original hebraico não é nada me faltará, é não me faltará. Porque quando você diz nada me faltará, então significa que você que Deus teria que dar casa, comida, roupa lavada e mais um salário, um salário por mês, né? para cada um dos habitantes da Terra. E quando diz, não me faltará, Deus não me faltará em, em fortaleza espiritual, em dar condições para desenvolvermos as virtudes, para termos, termos forças espirituais, para superar os reveses e a, os desafios que a vida nos impõe. Muito bem, mas lá no texto, lá do... do, do evangelista João, nós vamos encontrar assim, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, bom, no texto aqui quando fala senador dos judeus, não é senador cargo político, é porque o termo senador é do latim, ele significa senhor. Então que significava que ele era um senhor, né? E por isso que provavelmente era ele deveria ter por volta dos 70 anos de idade. Então ele diz: Jesus eh o Nicodemo se refere a Jesus e diz: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto Ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, Como pode nascer um homem já velho? pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou. Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, em verdade, vos digo que não falamos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, Não aceitas o nosso testemunho. Mas, não me cre... se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso se encontra em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E, versículos de 1 a 12, eu me lembro que na Copa do Mundo de 82... Nos jogos eles colocavam lá uma faixa. John 3 2 pontos 1. E eu eu não, na minha ingenuidade eu não sabia o que que significava. John era Evangelho de João, o 3 2 pontos e 1 era 3, capítulo 3, 2 pontos antes do do 2 pontos é o capítulo, né? e depois dos, dos dois pontos é o versículo e hoje a FIFA proíbe né é, manifestações de é, religiosas de qualquer espécie, mas na época eu me lembro dessa faixa que tinha, ou seja alguém já estava querendo divulgar o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos não sei se vocês se lembram disso é quando fala que o cara assistiu a Copa de 82, hoje em dia, já se percebe que é, já se percebe que é uma pessoa idosa, se falar que gosta de bolero, de tango, então, né, já pensou. Né? Muito bem, mas esse diálogo é um diálogo muito instrutivo e é muito significativo quando Nicodemos pergunta se... O, pode o homem já velho retornar para o ventre materno <risos> e nascer de novo, né? Então, você imagina, ele, a, provavelmente a mãe dele já havia desencarnado, é, provavelmente a mãe dele já havia desencarnado, porque ele já era velho, Nicodemos e como que ele poderia voltar para o ventre da própria mãe? Se é... Se levando se em conta que se ela estivesse viva, né? Evidentemente que eh por isso que eu disse no início que o que dá a impressão até que é uma um diálogo infantil. Mas evidentemente que o, o Nicodemos quis apenas confirmar, né, essa possibilidade de que não que Jesus não estava se referindo a ao mesmo corpo voltar a viver. Ao mesmo corpo. Jesus estava querendo dizer que, embora a vida espiritual seja única, ou seja, quando nós saímos das mãos do Criador, nós temos uma única vida. Agora, a vida espiritual, ela é composta de várias experiências na carne, é composta de várias encarnações, e através dessas encarnações é que vamos pouco a pouco desenvolvendo as virtudes, pouco a pouco nos livrando das nossas imperfeições e nos aproximando da divindade. É mais ou menos isso que você pensa, ô meu caro Rodrigo? Como é que você vê essa passagem? Essa passagem ela é muito interessante, assim, é, nós pensarmos nela hoje, nesse atual momento em que a gente está vivendo, em que a informação já chegou até nós. Exato, né? e os conhecimentos Sim. também. Né? Também, e cada dia vai se ampliando esses conhecimentos, né em todas as áreas aí da, da ciência, é, trabalhando junto com a parte da religião. Mas eu eu acho interessante é isso naquela época, né? essas manifestações de, de Jesus trabalhando com energia, o mobilizando essas é, essas essas múltiplas unidades é numa época em que não se tinha tanto conhecimento e tudo era motivo para queimar ou para crucificar né então é, a gente vê que, que, que é o único a única forma justa de se, é, de ser se conseguir eh evolui em essas reencarnações mesmo. Então não teria uma outra eh aqueles que já conseguem ter uma percepção ainda na carne com algum tipo de mediunidade começam a ver, começam a perceber eh como nós somos tão pequenos ainda, como nós, nós somos tão infantis ainda nessa questão. A gente a gente vê o próprio o próprio Chico É, quando quando ele era entrevistado e perguntava para ele é, sobre a mediunidade, ele sempre come, começava dizendo, a minhas pobres é, é, percepções ou a minha pequenez mediúnica, imagina nós numa condição assim. Então, ele mesmo, pela humildade dele, ele se reconhecia pequeno. Então, ima, imaginamos quais os graus, avançados além disso é que nos separa da, da, da perfeição né então isso eu acho muito interessante e, e pela época com certeza é com certeza causava o maior espanto no, no pessoal da época né Sem dúvida Mas, e na época também eles teriam muita dificuldade de, de entender sobre essas questões relacionadas a várias, a outras existências, né, o Rodrigo. João, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. Boa noite, Rodrigo, boa noite, ouvintes, queridos. É, eu tava exatamente pensando aqui o seguinte, se para gente, né, que que tem, vamos dizer, é, com todas as informações, né, com todos os meios de comunicação, com todos os livros que o Chico nos trouxe, enfim, né, É, nós custamos a chegar aqui né eu é, como uma grande parte dos espíritas né pessoas que já se vamos dizer que, que partilham né esse esse esse caminho aí do, do, do espiritismo vieram da, da, da religião católica no meu caso por exemplo então assim imagina esse conceito sendo levado lá para o nosso querido Nicodemos lá naquela 2000 anos a 2000 um anos atrás, com os conhecimentos era, era, da época. Era um fariseu. Um fariseu, né, quer fariseu. dizer. Fariseu. Sem nenhuma, vamos dizer, abertura, né, para entender que às vezes, era um choque cultural terrível, né? Então eu tava eu tava comentando aí, Rodrigo, eu tava pensando aqui também exatamente nessa linha aí que é um choque muito grande. Para mim também. Eu assim, eu conhecia a doutrina espírita com 25 anos. Então assim, É, já tem mais de 25 que eu conheci, <risos> enfim, é, mas... Você da turma do Bolero também? É, né? Bolero eu não sei não, mas eu assisti a Copa de 82, <risos> mas Sim. enfim, e, então, é, até os 25 assim, eu absolutamente não tinha nenhuma informação, né? quer dizer, se alguém chegasse para falar esse negócio de e até eu brinco com o pessoal que eu passava no na minha cidade lá no centro espírito eu ia cruzava eu ia para o outro lado da rua que eu ficava com medo de passar do lado do centro espírito né? quer dizer exatamente mas é, então que imagino fica eu fico pensando quando vocês estavam conversando Marcelo e você comentando aí eu tava pensando exatamente na, na situação no choque de, de, de informações ali né? muito impressionante e, e salvo engano não tô com o evangelho aqui na minha frente né o Nicodemos quando fala com Jesus que chama de Rabi, inclusive mestre. Exato, né? Ele fala assim: "Olha, pelo jeito você é o tal filho de Deus, porque os milagres que você faz, eu tenho que dar meu braço torcido". Em outras palavras é mais ou menos isso, né, Marcelo? Que sem ele coloca, dúvida, né? Sem dúvida. E aí ele fala: "Bom, já que estamos aqui e eu estou falando supostamente com o Filho de Deus, deixa eu eu conversar com você e tentar entender, né? E como que fica quem o entendimento dele quando Jesus explica alguma coisa, né? Eu, eu, uma coisa também, eu acho assim, é, a, a pergunta dele, eu acho muito natural, mas como é que pode ser isso? Porque assim, se a gente não tem conhecimento, né na realidade, é, como, é que, como é que funcionaria então? Como é que é nascer de novo? que que é esse? Que, que processo é esse de nascer de novo? Hoje que a gente... Né, após estudar a doutrina espírita tal, esses conceitos todos a gente entende que né o Espírito o André Luiz nos explica claramente nos livros lá através da mediunidade do Chico né, como é que acontece todo o processo de reencarnação aquele negócio todo mas naquele momento lá sem André Luiz para ler, como é que faz para entender né Marcelo? Sem dúvida, e o Kardec fez essa pergunta para os benfeitores lá na questão 166 de O Livro dos Espíritos como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? aí os benfeitores respondem, sofrendo a prova de uma nova existência aí um pouquinho em seguida ele, ele, o Kardec pergunta a alma passa então por muitas existências corporais? aí os benfeitores respondem sim, todos contamos muitas existências Os que dizem o contrário pretendem manter vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então as pessoas que não partilham da reencarnação, da tese da reencarnação ou da doutrina da reencarnação, na verdade, o que elas o que elas querem é manter as outras pessoas na ignorância em que elas mesmas se encontram, porque esse é o desejo delas. Elas não querem se modificar é e aí Rodrigo o que que você pensa gostaria de ouvi-lo é eu agora tava tava escutando é esse comentário esse último seu comentário ali Marcelo aí me veio a, a ideia de a lembrança da, da Teodora assim ah, sem dúvida a, aquela a, aquela a esposa do Imperador né isso do Justiniano, né? Exato. Que ela também, tanto mal que ela fez, ela quis eh paní a ressurreição, a reencarnação da Bíblia. Ach, achando que ia é, salvar o de tudo que ela tinha feito, né? Então Exato. é complicado assim a gente pensar dessa forma, ninguém escapa da lei, né? A lei tá aí exatamente a reencarnação é uma lei biológica sem a reencarnação onde a justiça como que como proceder a, o, na, na questão 167 olha só o que que o Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação aí os benfeitores respondem expiação melhoria progressiva da humanidade sem isto, onde a justiça. Porque a justiça humana pode pode ter falhas e nós sabemos de inúmeras imperfeições da justiça da, da justiça humana. Mas a justiça de Deus, para que para que ela se manifeste, a reencarnação é a proposta que está baseada a confirmação dessa lei biológica. Não é mais ou menos isso com certeza é e, e ultimamente é, tenho pensado bastante é eu, eu trabalho eu sou representante comercial então eu, eu viajo bastante e aí eu tenho muito tempo para ficar pensando e ouvindo bastante áudios né então por isso que foi uma das ideias de trabalhar com as novelas ai ah, não Mas... então você tem bastante sintonia com o nosso querido Guilherme que que ou ouve... muito Acho que foi dessa maneira que ele conheceu o seu trabalho, inclusive. Não, na verdade, Rodrigo, eu tenho até dificuldade de falar com você sem achar que tô falando com André Luiz, porque a tua voz, para mim, é a voz de André Luiz. Já né? é a voz de André Luiz. <risos> oh, que legal, hein? É, mas é, é... Aí, assim, é essa questão mesmo da, da reencarnação, né? A gente, eu, eu penso... É, hoje, nós trabalhamos para nossa próxima vida nós no, nós estamos claro resolvendo alguns problemas né de, de caminho de uma anterior mas para poder enxergar o futuro é nós trabalharmos nessa para próxima para galgar um degrau de cada vez é, então isso que eu, que eu acho interessante né e, e importante também eu acho a gente a gente já tem um, um planejamento né e, e trabalhar no bem todo trabalho útil é um trabalho no bem Então, o que faz bem para gente e para os outros é um trabalho útil que, com certeza, ele ele reverbera no futuro. né Perfeito. É, então, agora o nosso querido João vai, vai é, apresentar para nós aqui um, um texto é, do Espírito André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho. Não sei se você conhece essa obra, jo Ô, Rodrigo. É uma obra intitulada vivendo o Evangelho. o médio é o Antônio Badu e filho esse Antônio Badu e filho ele é da lá do Triângulo Mineiro e ele e ele conviveu com o nosso querido Chico e o André Luiz o espírito André Luiz que tá aqui que psicografa que dita as mensagens é o mesmo André Luiz que você tão bem conhece das obras é, que você o encarna Então, o nosso querido João vai vai fazer alguns comentários a partir do texto desse do capítulo 4, porque essa obra Vivendo o Evangelho, ela é composta de dois volumes. E esses dois volumes tem vários capítulos e todos os capítulos são compostos por mensagens relacionadas aos capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo desde a introdução até o capítulo da, da da coletânea de preces espíritas. Vamos lá, João. Muito bem. Então, é, dando a sequência que a gente está no capítulo 4, né é, então, o volume 1, um, quando a Luiz nos traz a, a mensagem número 36, é, o título da mensagem é Nascer de Novo. Então ele diz assim, papel de toda qualidade, vidro de todo tamanho, plástico de todo modelo, alumínio de todo formato, aço de toda têmpera, sucata de toda espécie, lixo de todo volume, esgoto de toda origem, Máquina de todo calibre, motor de toda potência, veículo de toda dimensão e terra de toda variedade. E ele conclui então essa reflexão, dentro desse Nascer de Novo, ele conclui assim. O homem recupera e recicla tudo isso para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade pois supor que o espírito criação de Deus não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem da reencarnação olha que coisa interessante, não? interessante. A, a reciclagem né? e é um título super atual aí que né a gente tá tem tem trabalhado essa questão da, da reciclagem, né? faz todo sentido na vida física, né? E por que não na, na, na vida espiritual? Na vida espiritual. E aí, dentro da, dos conceitos, né, é tão atual, se é que na época lá do Nicodemos não tinha essa questão, não era uma preocupação a reciclagem, eu imagino, né? Então, <risos> Exato. Mas aqui, mas na, na nossa vida, igual o Rodrigo tava comentando, aí na vida quanto ele vai andando, viajando, eu também viajei bastante aí, viu, Rodrigo? <risos> Rodei bastante. E então eu li bastante né? ao invés de ficar no, no tempo que eu viajava não tinha muito não tinha essasasránovelas disponíveis. então eu ia lendo os livros né? mas enfim, é, é um título é um, é um tema muito atual né Marcelo Guilherme, Rodrigo Vites, para a gente é, refletir sobre a importância disso aí, quanto a gente dá de importância para essa questão da reciclagem, quanto isso é importante para a gente. Né, tornar sustentável a nossa, o nosso planeta querido né e, e como é que a gente vai hoje a, a gente, analogia que ele faz a, a analogia eu, eu penso assim como é que seria possível né quer dizer realmente dentro do, do título né do capítulo 4 como seria possível né a gente implantar o reino de Deus no nosso coração que é, é essa é a mensagem de Jesus né e uma uma encarnação só né É, é, é impossível, né? É muita coisa para... Desenvolver todas as virtudes, as virtudes muita... livrar monôs de todas as imperfeições Exatamente, em 70 é... anos de existência. É, né? Em, muitas, em muitos casos, as encarnações terminam mais cedo, precocemente. né, precocemente, né? Então, quer dizer, como fazer isso sem ser no, através de uma série, de um processo evolutivo, subindo degraus, né? Às vezes o degrau bem baixinho como uma, a espessura de uma lâmina de gilete, né? Mas o importante Quem é que você está subindo. Quem falou isso mesmo? Eu, tem alguém que falou isso em alguma obra? Ou, Sobre? que Dizer que a diferença entre nós encarnados aqui no órbito terrestre, do mais evoluído para o menos evoluído, é como se fosse uma lâmina de gilete. A distância da nossa evolução, ela, embora tenha, exista, num planeta de provas e expiações, o mais evoluído está apenas a uma lâmina de gilete do menos evoluído interessante mas eu, eu não me lembro quem falou Guilherme. Eu aqui. É. é, então mas assim é, mas o mais importante né mas a gente né, os espíritos sempre nos dizem nas obras ainda Luís tal Chico sempre dizer importante a gente estar indo para frente né que buscando evoluindo se é, se livrar das imperfeições vos falou né, é uma luta mas eu achei muito interessante por isso que eu quis compartilhar aqui com o com todo mundo com vocês aqui, essa lição aqui. É curioso, que ontem eu tava conversando com um amigo e ele me disse que, talvez você tenha esse conhecimento, né, João? Que, que lá na Suécia, Sim. eles estão utilizando-se da reciclagem do lixo, mas eles estão pegando o lixo para transformar em usina e transformar em energia. E, praticamente, eles acabaram com o lixo lá, E agora eles estão importando lixo para extrair a energia do lixo de outros lugares. Olha que coisa interessante. Você vê que interessante? Eu vi numa com um amigo meu que estava ligado é, nessa parte é, parte de meio ambiente, algumas coisas, geração de eletricidade fotovoltaica e tá e aí estavam assistindo uma palestra de um, um grupo de empresas, é, um grupo de alemães, né? aqui em Junghai. Ele tava dizendo que lá na Alemanha ele tava fazendo sei, tava desenterrando o lixo que tava já enterrado em, né, aqueles lixões antigos, que antigamente era tratado dessa forma, hoje não mais, tudo é reciclado ou queimado para gerar é, energia. Eles estavam desenterrando, né, os lixo para poder utilizar e reciclar. Olha que coisa impressionante. E também nós, de nossa parte, poderíamos nos esforçar para para nos livrarmos do nosso do lixo das nossas imperfeições e transformar essas imperfeições em virtudes nós vamos fazer a nossa primeira pausa musical viu o, o caro Rodrigo e retornaremos em seguida ok e okay. eu tava pesquisando na internet eu achei um grupo muito legal chamado Unidos na arte com a música Alvorada Jovem, é o que a gente vai ouvir agora. com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme e recebendo a visita do nosso querido Rodrigo lá de Blumenau. Visita uma visita virtual através do da entrevista que estamos fazendo através do sistema de áudio do, como é chama lá, Guilherme? Do Skype? do Skype esse essa plataforma digital de comunicação muito bem Guilherme é Guilherme o Rodrigo é esse grupo Unidos na arte me pareceu muito bom viu o que que você achou tá me ouvindo Rodrigo voltou aqui agora voltou voltou voltou, tô te ouvindo esse grupo unidos na arte é, me pareceu muito bom acho que é um grupo que tem tem bastante futuro viu olha é, é uma ideia do nosso amigo André Luiz e eu, eu também gosto bastante todos meus amigos pelo menos tem uns dois três que se chamam André Luiz que bacana. e, e esse e esse grupo ele é um grupo de mais tempo, eu acabei entrando nesse grupo é, em 2013 e, e se fazia uma releitura das músicas do movimento Jovem Espíritas Sei. As principais músicas que, que se tocava no, nos encontros de jovens né Sei, que bacana então, A gente começou a gravar, só que agora eu tava escutando Eu acho que eu mandei a versão que só tinha o violão ali Então, eu vou mandar novamente, essa é a voz do nosso vocalista, que é o André Luiz dos Santos, Sexta. mas eu tô mandando uma nova versão que tem teclado, que ela já é toda produzida, eu acho que essa ali era só a base do violão para nós gravarmos os instrumentos em cima, Exato. que acabei trocado. Exato, não, mas tudo bem, de qualquer maneira, parabéns pelo trabalho aí de vocês, viu? muito bacana. O, Obrigado. O Rodrigo é lógico que o, o, o tema da reencarnação ele não se esgota né inclusive nós até podemos fazer mais alguns comentários ao longo do programa mas nós gostaríamos agora de de fazer a, a vamos dizer assim a entrevista propriamente dita né E então eu gostaria de, de, de que você dissesse para nós quem é a Rodrigo Severo, você tem eh horas 40 minutos para discorrer sobre o tema. olha só. Discorra sobre o tema. Olha. Quem é Sim. Rodrigo Severo? Olha, eu eu, eu moro, meu nome é, é meu nome é, apesar de ser Rodrigo Severo, meu nome é Paulo Rodrigo Severo. Ah, que bacana, eu não sabia que tinha o Paulo na frente. Você e sabe o que é até, até engraçado? O meu sogro, ele demorou três anos para saber que meu nome era Paulo. E Poxa, E fazendo um pouco de humor? Eh, teve uma época que que eu a gente comprou, morava lá na, na casa da minha sogra e compramos o um guarda-roupa. E compramos e o quê? A guarda ah, guarda-roupa, entendi. Aí chegou o pessoal para entregar, só que eu não estava em casa. Sim. E aí pediram Se era a casa do Paulo. Aí meu, meu sogro falou: "Ah, que não tem nenhum Paulo". <risos> ah, não acredito. Tive que voltar meu dia enquanto eu tivesse em casa para poder entregar. Posso por isso que tem que acabar com os sogros e as sogras de maneira geral, né? <risos> oh, muito legal. E o oh, e é legal, né? Porque a, a casa espírita que no que é o nosso quartel geral aqui, É Centro Espírita Paulo de Tarso, viu, Rodrigo? Olha só, que legal, sim. Eu, uh, o Paulo, é, eu nasci dia 29 de, de junho. E eu achava engraçado porque todas as pessoas... São Pedro, né? Pois é, aí é que tá. Todas as pessoas que nasceram dia 29 de junho tia, e eram meus amigos, tinham um o nome de Pedro. Nome de e Pedro. um dia eu perguntei para É, eu perguntei pra minha mãe, mas mãe, por que que todo mundo é Pedro e eu, e eu sou Paulo? Aí ela disse, não, é porque é dia de São Paulo também. Eu pensei, ué, mas eu não vou discutir com a minha mãe, que ela era uma católica fervorosa. Sim, sim. E não sei se deve ter alguma coisa de São Pedro dia 29, tenho que dar uma pesquisada também não, pra mim. é 25 de janeiro. Ah, então tá errado. Paulo, Paulo é 25 de janeiro. Sim. Talvez <risos> ela quis fazer uma homenagem, porque Pedro e Paulo foram a base do cristianismo primitivo aquela história toda né? Claro claro é. mas um, um resumo da minha vida é o seguinte eu eu, um eu nasci eu nasci numa cidade chamada guaporé guaé guaporé no Rio Grande do Sul Ah que bacana é perto de, de Bento Gonçalves é Gramado canela aquela ah, região legal na cidade daqui há 15 dias eu estarei lá em Gramado Opa que delícia Oops. É boa, cidade muito bonita. Verdade. E aí, eu com 17 anos eu passei no vestibular e vim estudar em Blumenau. Então eu eu cortei o, o cordão umbilical eh tinha 17 anos. 17 anos e vim para cá. Então aí, e tive que vim morar com, a princípio, morei com meu irmão. Ele era professor aqui da universidade e depois ele ele teve que ir para São Paulo para fazer doutorado, pós-doutorado, né? E, e aí você eu, acabou ficando. Eu fiquei por aqui, só que a minha vida sempre foi uma, uma vida eu tive muita sorte, eu não, não posso reclamar de nada, assim, porque sempre sempre fui acolhido em todos os lugares, né, e, e do alto sempre veio é, é, muitas, muitas dádivas aí que eu achei que nem, que eu não merecia tanto. E eu sempre fui uma pessoa de muita sorte, assim, porque... É, teve, passei, passei uns problemas Que todo mundo passa é Enquanto tá estudando né Dinheiro curto é, Muito trabalho e se ganha pouco Mas é normal e, e, e isso, a gente Se puder falar alguma coisa Para alguém que tá passando por isso agora É dizer que tudo vai melhorar É só manter a cabeça no lugar certo E o trabalho está sendo feito E todo mundo vai ter um retorno É... Aí, só que eu tive um, um, um, um evento na minha vida, foi o seguinte, eu, eu, eu tava desempregado ali, tava devendo na universidade, é, eu tô contando isso porque essa foi a minha porta de Damasco, sabe? Sim, sim. E, e aí, Bom, eu sei eu que... que você, Com... Deixa eu só aproveitar que você falou da, da porta de Damasco, para fazer uma correção aqui, porque o, o nosso querido João fez uma pesquisa rápida, E o, o dia de São Pedro é comemorado junto com o dia é, de São Paulo, 29 de junho. A sua mãe estava correta, viu? Ah, oh, que beleza! É, agora, <risos> eu, eu me referi à data 25 de, ja de janeiro, porque a, a capital do nosso estado, São Paulo capital, a, o aniversário da cidade é 25 de janeiro. E, e, e quando foi escolhido o nome como foi escolhido o nome de São Paulo é então eu achei que era devido à comemoração do que naquela data também seria o dia de São Paulo, entendeu? Claro. mas na pesquisa que o, que o nosso querido João achou aqui São Pedro e São Paulo São Paulo comemoram no mesmo dia 29, 29 de, junho. de junho exatamente. Mas que beleza. Então, eu, tanto você quanto os seus amigos, seus amigos Pedro aí, estão corretos. Estão corretos. Estão certo, né? Sim. Mas é, muito bem. Aí então, você falava da porta da sua porta de Damasco, né? Isso. Da sua estrada de Damasco. É, aí num período bem bem conturbado, né, de, de, de, de recursos financeiros e tal, eh, eu tinha uma opção ou voltar para minha casa e não concluir a universidade, ou tentar mais um pouco. E qual e curso que você estava fazendo na universidade? Publicidade e propaganda. Ah, legal. Pois não. É. E aí eu sei que eu comecei a fazer um monte de concurso e passei no concurso do Correio. Bacana. E nisso eu trabalhei eu era carteiro mesmo, né? Então, depois eu trabalhei por sete anos. Só que engraçado que bem nessa época complicada, é, um dia eu tava entregando carta num, num, num prédio, na verdade antes, é, compramos uma rifa de um carro, eu e um amigo da uh, da empresa, e era 10 reais, eu sei que a gente não tinha 10 reais cada um, aí compramos metade de cada um, 5 cada um, e ganhamos um carro, e não acredito. Sim, e engraçado que foi o seguinte... Um carro zerinho, zerinho. Carro zero, na época era um Palio, valia 13 mil reais, no ano 2000 isso, né? Que era uma engraçado. enormidade, né? Imagina, hoje valeria, eu acho que uns 35, que é a média 35, 40 mil, né? Exato, aproximadamente. Só que o, o, o melhor não foi isso, né? O melhor foi que é, seis meses depois, eu trabalhando no Correio... Fui entregar a carta num prédio e o zelador ele sempre devolve a carta do, do pessoal que se mudou. E no meio apareceu um outro bloco de rifa. E aí, eu já tinha 10 reais para comprar o bloco todo, né? Sim. Aí comprei, aí ganhei uma <risos> o ganhei moto. Ganhei uma moto. Ah, ganhou uma moto. Uma motocicleta. Então, quem não tinha nada, tava tendo que quase voltar para a cidade, eu tava com 10 mil reais no bolso, que hoje valeria uns 50 mil, vamos dizer assim, sim, sim. então consegui quitar minhas dívidas e aí é, fiquei ali mais um pouco e aí tudo começou a melhorar, né? É, trabalhei sete anos no Correio, até quando um pitbull resolveu me dar umas suaves mordidas. Uma e... ideia, né, que isso é muito frequente né com os trabalhadores de... do Correio, né? Sim, sim. Mas eles estão certos. gente que mexe nas coisas que eles consideram ser deles, né? <risos> Exato. Mas, e aí, trabalhei até 2007, mas com isso já já tinha começado os estudos é, na Casa Espírita, me formei. E aí eu comecei a trabalhar de representante é, de uma empresa de, de semi-joias, a qual é o, o meu irmão é o é, um, é o dono, né? E a empresa é lá de guaporé mesmo. Ah, que bacana. E aí, com isso, eu... Eu já trabalhava com música também, sempre sempre tipo banda, sempre toquei na noite assim, né? E, e eu já conhecia os programas de gravações e sempre gostei de fazer gravações, criar músicas é, com múltiplas pistas. Múltiplas pistas seriam a seguinte, você grava primeiro um violão, depois você pode gravar um solo de guitarra, pode botar os instrumentos por dentro na mesma música, né? E... Isso é o que possibilitou e ser feito ser criado as novelas bom então é, eu trabalhava na época antes né no correio trabalhava no horário comercial mesmo ali né das sete da manhã até às 6 da tarde não tinha tempo para mais nada é quando eu me tornei representante comercial no início como não tinha tantos clientes é eu trabalhava três semanas e folgava uma Só que daí, isso eu já tinha, eu, eu nasci em 1980, né nisso eu já tinha 27, 28 anos. E aí começou a bater aquela, na semana que eu ficava parado, eu começava a me sentir que eu precisava produzir alguma coisa a mais. que eu estava com uma crise de, de consciência de que deveria fazer alguma coisa, eu não sabia o que e nem sabia como mas eu tinha que fazer alguma coisa para devolver tudo que eu tinha ganho. E, e aí sempre foi... podemos fazer algo mais, né? Isso mesmo. Foi quando eu eu consegui escutar o áudio do nosso lar desenvolvido pela LBV. Ah, e sim, eu aquela... Sei, sei, é muito bom, é verdade. Eles desenvolveram mas... alguns áudios, né? Não só o sim. nosso lar. É, o Nosso Lar, acho, um dos primeiros, e mas eles fizeram dois mil anos, 50 anos depois, Sexo, ah, e... sexo e Destino, eu, isso. Eu sempre fui um amante da, das obras de André Luiz, até André Luiz, é no meio espírita, é, vamos dizer assim, é um, um dos mais conhecidos devido ao Nosso Lar, né, é, então, aí eu, eu fiquei aguardando e esperava para que houvesse uma continuação da série, né, Porque a série sempre foi é, ela, é, ela é muito ela é muito uh, conta toda a sequência das descobertas dele né é, é, trata de vários assuntos interessantes polêmicos e eu achava que deveria existir uma continuidade nisso né entendi E aí eu pensei o seguinte Poxa mas ninguém vai fazer vou tentar fazer né para ver o que vai dar Nossa, mas deixa eu só interromper um pouquinho você que tá me ocorrendo aqui uma um questionamento, só que eu gostaria que você não perdesse o fio da meada, né? Ou seja, você certo. vai é, é, antes de você retomar esse essa sequência, né, que você gostaria que tivesse e, e que você teve a ideia de fazer, eh eu gostaria que você contasse para nós, porque pelo que você me falou, os seus pais eram de origem católica, não é isso? Isso mesmo que é a maioria dos espíritas, a maioria dos espíritas no Brasil é de origem católica. Eu também, os nossos amigos aqui também, né? O, Sim. O João, o Guilherme, outros amigos que participam aqui conosco, a, a história é bem semelhante. Mas eu gostaria de saber como que você iniciou na, na doutrina. É, ah. Você pode contar para nós? Posso? É, a, a lembrança tá mais mais antiga que eu tenho... É, assim de, de ter ouvido falar, de contato, foi... Eu acho que eu devia estar na sexta série, devia ter uns 12, 13 anos. A professora perguntou quem acreditava em reencarnação. Aí, todo mundo levantou a mão. Eu levantei também, não sei por quê, porque eu nem sabia o que que significava, né? Até então, <risos> era... É, todo todo mundo levantou a mão, a gente levantava também, né? <risos> É, quando eu vim para morar em Blumenau a, a minha cunhada ela tinha eu acho que era o nosso lar ou os mensageiros Então ela já ela já me contava do, do, de, desses livros me mostrava né então ali que eu iniciei as leituras e eu lembro que eu acho que foi em 99, Eu, teve, eu fui assistir uma palestra sozinho, no, no centro chamado Cefac, Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, aqui de Blumenau, aonde a gente ensaia com a banda Una. E aí, eu fui um sábado à noite lá, aí eu tinha um palestrante eu fui lá cumprimentar ele, porque a minha ideia era de que ele fosse que nem um padre, que todo dia era ele que fazia, como se ele fosse o, o vigário daquele <risos> lugar, sabe? Entendi. E eu achei que, só que não, depois eu fui entender que cada cada semana era uma pessoa diferente que dava a palestra. E, e aí ele me falou, olha, então por que que você não vem aqui no encontro de jovens domingo à tarde? Aí eu fui, só que eu fui sem conhecer ninguém e sem ser é, convidado, né? E, e cheguei lá, tinha um monte de, de, de, de pessoas jovens tocando violão. E eles me olharam assim com uma cara de não espanto, mas como não me conheciam. Aí eu me aproximei, aí engraçado, todos levantaram e vieram me abraçar, me dar boas-vindas. Eu me senti tão bem naquele ambiente que a partir dali eu comecei a frequentar. Então, aí depois, eu e não você falei que sou pela mocidade espírita, né, praticamente, Sim. além daquela palestra, né? E isso, pela mocidade mesmo. E aí depois eu, eu comecei a tocar violão lá com eles também, então foi muito legal. Ainda tenho contato bastante com esse pessoal, assim. Muitos é, é, não, não não praticam mais a doutrina, né, assim. É cada um seguiu um caminho, né. Sim, um, faz parte é, da maturidade outros, de cada um de nós, né. Com certeza, mas foi muito bom. É, e aí você aí, começou a ler os livros do, do André Luiz motivado pela cunhada, não é isso? Isso mesmo. E aí, é. e aí você começou a ter a, vamos dizer assim, você foi seduzido pela doutrina. Com certeza. Eh, até então eu lia, não entendia nada os termos, né? O próprio nosso lar eu não, não tinha essa não não não conseguia entrar no vocabulário, né, de perispírito, era muito confuso para mim. E terra aí eu comecei a estudar outras outras ciências também é, é, tinha assim, Gnose, é várias até que eu caí é, aí não eu comecei é, o meu irmão tinha em casa também é uns livros sobre um curso de viagem astral é, era, era um grupo esotérico que existia quando ele estudou numa cidade chamada Pelotas, né lá no Rio Grande do Sul sim, Foi sim. ainda Isso. Ainda tem esses livros aqui. E aí eu comecei a usar as técnicas para tentar sair do corpo mesmo, que eu não, não tinha medo, né? Então, comecei a ter as experiência de, de desdobramento do Lúcio. O destemido Rodrigo. Sim. Aí, sozinho aí, você fazia essa experiência? Sozinho, sozinho. Em casa mesmo? É, sim, as técnicas. Em casa, as E lá tinha de os mantras, tinha tudo tudo descrito como sim, era, né? Sim, sim. Até que até que eu eh uh, comecei a gostar muito de, desses assuntos, né? E e, e continuando ler, ler, nós ler André Luiz e tal, né? E aí é, voltando a, a, a ideia de gravar os livros, eu não não, não sabia, uh, eu tinha queria que tivesse uma continuação, mas ninguém fazia, não, não tinha mais, né? E os e os livros, com aquela produção que existia, eu cheguei a pensar que, poxa, vai ser uma obra fantástica ter toda a coleção. E aí quando eu fiz 30 anos, no dia 29, dia de São Paulo e São Pedro. <risos> Exato. <risos> eu eu tava em casa, eu pensei, Aí me, me, me deu uma uma um insight, né? Pensei, a partir de hoje eu vou, vou seguir um outro caminho ali, vou me dedicar um pouco mais ao que eu posso fazer por alguém, né? É, eu já já tava com uma vida estabilizada. Quer dizer, estabilizada ninguém tá sempre, né? Sim, Mas os padrões tava, seus da época. E isso tava mais confortável, né? Aí eu peguei um notebook que eu tinha, microfone velho que eu tinha lá, liguei e comecei a gravar. E gravei o princípio para mim poder estudar para eu poder estudar durante enquanto eu viajava né entendi só que para para acessar eu botei criei um canal e coloquei na internet e, e teve uma repercussão imediata assim começou a surgir as mensagens muitas críticas mesmo é Com razão, porque é, era um, um trabalho que não tinha técnica nenhuma. É um trabalho era... amador, né? Sim, um, totalmente amador. Aí uns amigos meus eles falavam, poxa, mas André Luiz não era carioca? Como é que ele é gaúcho agora? Ah, <risos> eu não acredito. Ai, meu Deus. E, e aí foi, aí seguimos. Na verdade, e... André Luiz é o Carlos Chagas, né? Ele era mineiro, né? Depois que foi para o Rio, né? Sim é verdade é verdade é. E, e aí eu comecei a estudar bastante eu vi muitos muitos outros áudios livros para pegar para corrigir entonação, corrigir sotaque, é, fazer alguns cortes, saber como terminar a frase, como é colocar uma concordância numa frase para que, que a minha mensagem ela, ela tenha um, um, um, uma, uma conexão. E, e engraçado porque assim às vezes você pega um autor tipo Camilo Castelo Branco do memórias de um suicida que eu também é, é pude gravar é, é é interessante porque assim uma fra uma um, um quando ele está desenvolvendo um assunto sempre é feito uma introdução é que como se fosse uma pergunta ele levanta um questionamento, ele desenvolve o assunto e ele dá uma resposta é, André Luiz ele é bem dessa forma, então é, todos os livros ele segue quase essa mesma sequência, quando ele está levantando uma questão, é, desenvolvendo um assunto ali, ele faz uma, um questionamento, ele mesmo é, desenvolve e ele responde é, eu tive que achar alguma similaridade para poder criar um padrão de narração para que fosse compreensível então muitas vezes agora quando é, a gente faz convites para as pessoas que gravam conosco eu acabo gravando uma prévia uma base e mando né é essa foi uma das uma das é, uma das coisas boas da internet e do WhatsApp né é, hoje hoje nós gravamos com pessoas espalhadas pelo mundo Exato. então consegui Conseguimos, de uma certa forma, deixar a novela um pouco mais colorida, os livros um pouco mais coloridos, mais agradáveis para se ouvir. E, e futuramente o meu sonho é poder gravar um em que é, um, o, o instrutor, um dos instrutores é, não seja aquela voz grossa que eu faço também. O, o Rodrigo, é o Guilherme aqui, eu vim para mesa... É, então, você estava conversando comigo há um tempo atrás, quando a gente estava pensando na entrevista, é, e você foi, você foi contando um pouco da evolução, né? que no início era você, o um microfone, o um laptop velho, quando muito sua esposa para ajudar na, na diversificação de vozes, né? e com a repercussão que teve, mais gente acabou se unindo ao grupo para poder também trabalhar outras vozes e pelo que eu entendi também houve também acréscimo de tecnologia né você tava até dizendo que tem uma pedaleira que faz uma voz diferente para quando você vai fazer uma voz de, de, um, de um, uma possessão, por exemplo né sim é sim isso nós tivemos que é é que assim é, a gente tem que sempre tentar melhorar o trabalho né Eu acho que que cada vez é que surge uma crítica ou é, alguém que às vezes é um pouco mais áspero é com ouvindo os áudios é de uma mensagem mais áspera é, a gente aprende muito com isso e, e eu agradeço as pessoas que, que de certa forma me, me sacudiram assim e fizeram com que eu estudasse eu, eu até hoje eu nunca respondi a uma ofensa um é um, um comentário Malva, maldoso, vamos dizer assim, né é, e também eu deixo lá, eu me inscrevo no canal da pessoa e indico um capítulo que está um pouco melhor gravado. Mas isso fez com que eu fosse atrás de equipamentos, é, de estudar programas para reduzir ruídos. É, então, se foi feito um estudo, né é, tem uma, uma passagem de André Luiz, que diz assim que Deus não escolhe os capacitados a fazer um trabalho, capacidos, ele escolhe os escolhidos, aqueles que se predisponhem a fazer um trabalho melhor. Eh, a gente tá aí engatinhando ainda, né? É, não é não é um trabalho, vamos dizer assim, de referência, porque é um trabalho amador. Eh, hoje em dia Eu não consigo gravar como eu gravava antigamente, antigamente é, antigamente eu digo há uns 3, 4 anos atrás que eu gravava 2, 3 capítulos por semana, né, é, é, cada capítulo é, trabalhado, captado as vozes e editado, ele me, me dá ali umas 20, 24 horas de trabalho né, ativo em cima dele, né, Então, eu não, não tenho mais tempo hábil para isso. E também para roubar um pouco a voz, porque teve uns, uns livros que acabaram é, machucando um pouco a minha voz. É, o livro Libertação mesmo, que eu, eu considero ele um divisor de águas assim no trabalho, em questão da tecnologia que nós utilizamos. É, esse, esse livro eu, é o capítulo 10. Eu fiz todas as vozes, E depois eu comprei uma pedaleira de voz que ela acaba modulando. Então ela ela ela tem muitos recursos, muitos ainda a ser explorado, porque eu ainda não não não não consegui parar para mexer muito nela. Mas eu a gente consegue fazer várias vozes, dá para colocar até 15 vozes ao mesmo tempo nela. É bem bem interessante. Então a gente vai, vai estudando, sempre surgem programas novos. É, pessoas novas, mas a diferença são as pessoas novas que surgem é isso que é o que é o Fantástico a gente a gente vê que a tecnologia ela ela possibilita tantas coisas novas é é uma maravilha e, e, e tem uma passagem de, de do Robson dinheiroiro é que ele fala é, não sei se é num livro ali que diz que o, que o fim É, da Era das Trevas vai ser quando o Evangelho for implantado no mundo todo. E eu acho que com a tecnologia, com a internet, é uma forma de abranger é, uma quantidade maior de pessoas, né de, de alcançar lugares que antes não, não não se alcançava, de transmitir uma mensagem, divulgar o um livro, é, uma rádio, em locais que, que não se imaginava uma rádio queinha de vocês comunitária com, com, com várias com vários segmentos é, religiosos eu, eu pude ver ali isso é Fantástico né Deus inspira todas as religiões para que, que se possa atender a necessidade de cada pessoa de cada grupo cada localidade e, e isso é muito bom eu acho que é o, o futuro é esse né a gente a gente atingir é tem um dado Do, do Baccelli, através do doutor do, do Inácio, eu, eu não me lembro, mas eu acho que, que mais ou menos ele fala que, é, é, não sei se é um terço da população mundial, não conhece Jesus, nunca ouviu falar. Eu acho que houve numa, numa palestra dele. É, deve ser isso mesmo, né? Porque a, a China é um quase um bi e meio. É, a Índia é um bi alguma coisa. Então, quer dizer, China e Índia já são dois bi e meio. Então, aí você coloca os muçulmanos. É bem possível que chegue nesse nesse patamar aí. Talvez certo. metade, né? Talvez metade não saiba, né? Pelo menos metade. É verdade. Então, a gente tá aí. Estão gravando com o pessoal. Tem, tem amigos da França. É, Brasília, tem o pessoal da Espanha. Brasília. Curitiba tem amigos, tem amigos também em Belém do Pará. Agora tem amigos aqui em Vinhedo, São aí, Paulo, né? É aí, aí sim. E nós temos amigos em Blumenau e eu, agora. Não, eu tava o Rodrigo eu tava ouvindo aqui, você que coisa interessante, né? Eu tô assim, o Guilherme trouxe aqui o nosso tecnológico aqui na nosso participante que o Guilherme trouxe aqui o computador, tal ligou aqui, assom barato esse negócio aqui. E, inclusive o seguinte, a minha esposa, Ana Lúcia, né, ela é, já há algum tempo já ela ouve o seu trabalho, ela diz que é sua fã, ah, <risos> e ele já bastante tempo para divulga seu trabalho e tal, e é, é legal estar conversando contigo agora aqui. E aí, até ela mandou, estava falando aqui por WhatsApp, ela tá em Sorocaba com a minha filha lá, e ela falou que hum. vai entrar em contato, que ela gostaria de participar de uma rádio novela, que eu achei interessante você falar que aparecem novas pessoas. Que coisa legal isso aí, né, que. Tô na frente, <risos> Rodrigo. <risos> Sim. Não, mas com certeza vai vai ter participação para todo mundo. A gente Que legal, cara. Parabéns, viu, Rodrigo. Gosto, cara. Sim, agora eu nós estamos trabalhando no, na separação dos personagens pro livro Entre a Terra e o Céu. Então, é um livro fantástico, assim, é um livro bem emocionante, né, que que traz Levanta muitas questões sobre a oração sincera, né? Do resgate e da ajuda espiritual, de uma através de uma oração sincera, como rompe as fronteiras, né? É, e, é, e, é, e é fato, né? Que cada um, qualquer um de nós que já, vamos dizer, passou por essa experiência de fazer aquela prece sentida mesmo, sabe que realmente o, vamos dizer, o dito sim. milagre acontece mesmo, né? Acontece ela parece que você pode fechar os olhos e sentir a, as energias circulando exatamente e você poder ouvir aquela voz que diz assim ponha-te de pé quem serve a Jesus está sempre de pé e pronto a, a abraçar a causa né então é, é muito bom assim trabalhar é muito bom trabalhar nessa empresa sabe <risos> eu digo essa empresa porque cada um de nós tem um papel fundamental e, é. e assim é cada um, o, o menor que seja, é, é o que eu digo para o pessoal muitas vezes, né me pergunto, como é que você fez? Eu digo, gente, se vocês vissem o quarto de bagunça, que é aqui onde a gente faz a junção das novelas, <risos> é, não se tem noção, é um apenas um computador, o que se tem é só vontade. A boa e, vontade, é isso aí. E, e o sentimento de fazer isso com amor. É, e assim... Nunca esperem a perfeição para fazer alguma coisa. Se tem vontade, comecem torto mesmo, comece sem saber se vai se vai ficar bom ou não, mas comece. De alguma forma tem que começar, porque depois você vai estudando e tu vai sendo capacitado, vai se capacitando aos poucos, mas tem que começar de alguma forma. Eu acho que é exatamente Não dá para esperar exatamente eu, eu concordo no, em, em, em umas, nas reuniões os espíritos nos dizem assim né que muitas vezes se, se eles fossem esperar que todo que o que os trabalhadores virassem anjos antes de começar a trabalhar não ia acontecer nunca o trabalho né e os espíritos sempre nos dizem que ele o que com, com o que eles contam né é com a nossa boa vontade com certeza e, e depois que Eh, toda vez que se dedica muitas horas em cima de um trabalho, eh, um, vamos dizer assim, uma função, nós somos eh função, nós temos, né? Eh, o único trabalhador que que, que excedeu eh qualquer que era incomum era o Chico Xavier. Os outros, nós todos, somos meros trabalhadores que podem ser substituídos a cada instante ou ser boicotados a cada instante. Qualquer e... momento, exatamente. Aprendizes, né? Somos aprendizes, é isso mesmo. Então, por isso que, que a gente não serve de referência a ninguém e apenas pedimos que nos deixem trabalhar, é, que possamos trabalhar. O Rodrigo, nós vamos fazer mais uma pausa musical E aí, daqui a instantes, a gente retorna para o nosso último bloco. tá legal? Sim. tá legal. é daqui a pouco. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do, do nosso querido Rodrigo Severo, que está concedendo uma, uma, uma entrevista ou um bate-papo agradável através do sistema do Skype, de áudio, e que está ah, nos enriquecendo o nosso trabalho. É, também estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme, e estávamos comentando aqui, o, o Rodrigo, do, do seu trabalho, que evidentemente que tudo depende do pontapé inicial, como você falou agora há pouco, e que basta a vontade para desenvolvermos qualquer atividade e a atividade evidentemente foi crescendo e você foi foi aperfeiçoando você foi enfrentando as dificuldades e melhorando melhorando aqui, melhorando ali e o Guilherme estava me falando que agora é, você coloca uma música no fundo e que a, as obras mais recentes é o Pão Nosso, é isso mesmo? como é que é? assim, todas elas, é, eu, eu acabo colocando assim, é colocado uma música de fundo, né, e, e, e sonoplastia de outras, é, de pessoas conversando, né, então é criado o ambiente, então isso foi uma das coisas que, que sempre me chamou muita atenção em, em radionovelas, é a construção dos ambientes, é, vocês me escutam bem? Sim, sim, pode, estamos tá. escutando perfeitamente, tá bom. Está bem mais nítido agora, é, nós só tivemos um probleminha no comecinho, naqueles cinco minutos iniciais. Certo, é, sim, daí claro, as, as, as novelas, os livros, para como é rádio mesmo, como é uma ideia de rádio, você tem que criar o ambiente para que as pessoas possam se sentir naquele lo local é, recebendo aquela informação. Então, então, por a exemplo, noplastia, né? E sonoplastia é isso mesmo. Legal. É, por exemplo, o livro é, Libertação, que é um livro fantástico, que trata muito da, da, da questão da cidade, lá nas trevas onde vivia em os gregorianos, né? Exato, era comandada, ligada comandada pelo Gregório, o antigo papa. E isso, isso, isso mesmo. É, ela é é um relato eu quando que eu, que eu li a primeira vez ela me soou muito como uma cidade medieval né então como um passado André Luiza é, é muito interessante porque ele, ele faz essa viagem no tempo é, apesar de ser é, no mesmo vamos dizer tempo é, cronológico só que é há essa diferença de dimensões, queria uma espécie de, de, de outro ambiente eh medieval mesmo. Como então, se, como ela, se fosse um tipo de cenário, né? Outro cenário, isso mesmo. Ela foi eu, eu construí é, esse cenário em cima do livro do do filme O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis que tinha, não sei se é, alguém já vocês assistiram ou tiveram a oportunidade de ver eh é um filme que, que chama muita atenção porque é, é um é, relata esse é, ambiente medieval de trevas com seres é, interessantes e seres muito interessantes, que André Luiz vai descendo lá, vai contando que, que vai entrando a caminho da cidade dos gregorianos e tem árvores, ele relata árvores que ele começa a olhar para um lado, para outro, ele imagina aquelas árvores como se for, fossem pessoas que estavam transformadas, corujas com olhos gigantes que também pareciam é, que fossem pessoas lá é, através da zoantropia ter sido transformadas, né? Exato. Então, no livro, no filme O Nosso Lar, no, desculpa, Libertação, é a Libertação? É, e no próprio filme é, Senhor dos Anéis, existem as árvores que caminham, existem os seres que são criados como se fossem é, seres produzidos nas trevas. Né? Então, eu peguei a trilha sonora do Senhor dos Anéis e fiz umas modulações e criamos o cenário do Libertação. Então, foi tudo feito em cima. Até tem uma parte que chama muito atenção ali que é o capítulo 6 quando eles vão encontrar Gregório e tem a cena clássica da, da, do, da demonstração do poder hipnótico dele que ele é, através de impulsos magnéticos ele converte uma mulher é, numa loba Exato. E é é uma, é uma cena emocion... assim muitas vezes a gente acaba gravando e acaba se emocionando muito É, é eu sinto aqui no ambiente onde eu gravo é, muitas vezes eu sinto uma energia diferente aqui é eu não sei como explicar mas é muito bom esse ambiente onde eu gravo assim, eu sinto uma energia que é diferente com o tempo foi construído isso é, é, e da, e quando chega os áudios das outras dos colaboradores também a gente acaba se emocionando com com, com isso então Essa tecnologia eh que nós estávamos falando de criar ambiente torna as novelas mais agradáveis. Eh, existe é, aquele capítulo do Missionários da Luz onde é citado a reencarnação de Sejisumu. Sejisumu. E aí foi é, eu gravei na época, eu tava começando, né? E foi foi criado ali é, desde o da fecundação do espermatozoide percorrendo o canal né chegando ao, ao óvulo é e engraçado que teve o um pessoal que fez uma animação eu acho que era eles pegaram é, um, um programa da BBC de Londres e que era só é, a parte visual eles tiraram e colocaram uma minha narração foi bem interessante tá no YouTube que depois eu mando o pro, pro só que claro, nessa época a gravação a entonação o sotaque era muito forte É, ah, entendi. <risos> as novelas era são Era o sotaque um pouco... guaporéano. Isso, guaporéense, isso mesmo. Água-poriense. Ah, é, é, mas tudo vai melhorando. É, depois do quarto livro que eu que eu senti uma segurança um pouco um pouco melhor assim, né? Depois de libertação que mudou bastante. E E também memórias de um suicida, que foi foi o um livro que eu de, foi demorado dois anos e meio para concluir. Poxa e vida, dois, anos um livro, e dois anos e meio. 2 anos e esse livro era um livro que eu eu sonhava muito com ele, eu sonhava bastante assim. E Engraçado que eu também sinto cobrança, eu muitas vezes eu fico um tempo sem gravar, eu sonho com o pessoal dizendo, olha, e aí, vamos lá, tem que acabar, não pode. Quem se propõe a... Por isso que eu digo assim, a gente sempre é, ouve essa voz da consciência, o importante não é você começar um projeto, a res, o importante é a responsabilidade de você finalizar um projeto. Nunca deixe pela metade. Você nunca pode deixar alguma coisa para fazer, você tem que fazer até o fim, tem que acabar, porque senão se deixar pela metade, o que, que vai adiantar, né? É, que legal, hein, Rodrigo? O, o Rodrigo, o, só, a gente tava falando no intervalo, talvez você tenha escutado, só para os ouvintes que estão ouvindo ou agora ao vivo, ou que estão ouvindo através do YouTube ou de podcast, só para esclarecer, o João perguntou como é que foi nosso contato. Então eu vou explicar, me corrige se eu tiver errado. O Rodrigo gravou o livro é, Nos Domínios da Mediunidade, é uma das obras que eles fizeram, e a gente está estudando isso lá no Mediúnico 1, que é o curso que a gente está fazendo lá na, na Casa Espírita Paulo de Tarso. É, e eu, particularmente, como passo muito tempo dirigindo, quis... É, ler o livro pelos ouvidos, né como eu costumo brincar. E para mim foi muito útil, né não só essa obra, como várias outras eu fiz assim. Tanto que eu brinco que eu ouço voz do Rodrigo, para mim eu tô ouvindo André Luiz falando. né e Então entrei em contato pedindo a autorização dele para poder fazer isso e botar como um episódio do nosso podcast da Casa Espírita para outros alunos também poderem se beneficiar. E o Rodrigo, muito gentil, é, não só deixou como... É, foi muito receptivo, trocamos algumas ideias, né Rodrigo, Eu nem lembro de, de fato a ordem, mas houve a nossa conversa sobre a repercussão maior até do que se imaginava do, dos livros, etc e tal, é, aquela questão eventualmente de uma autorização da FEB que é pendente, a gente entrou em contato com o Geraldo Lemos Neto para pedir um aconselhamento, que é um assunto que está em andamento tudo mais, Mas foi assim, né, e, e pela simpatia do Rodrigo e pela afinidade das conversas, a gente foi trocando e um dia eu falei, poxa, eu queria te entrevistar. Você, você, você topa vir é, no programa virtualmente para para conversar com a gente, contar um pouquinho desse trabalho, que é tão legal, olha, tá vendo? Aqui nós somos três, eu já conhecia, o João talvez não a fundo, mas sua esposa sim, quer é, dizer, é e quando você olha no YouTube, realmente, é, são milhares de visualizações cada uma das obras, então, assim, é um negócio que realmente está tomando uma proporção grande, né? É, é deve ser realmente muito impressionante para você, eu fico imaginando, né, Rodrigo, quantidade de pessoas, de visualizações, a gente não está acostumado aí, com não trabalha com esse... É, trabalha, mas não diretamente produzindo para a internet, né, é, é muito impressionante porque o público, o alvo, assim, vamos dizer, as pessoas, o alcance é um negócio muito impressionante. Isso que a gente está usando agora, por exemplo, o Skype, né, a gente já usa, né, vamos dizer, de forma corrente e tal mas eh uma produção igual essa que você fez assim, o alcance é é, é outro, né? A gente, por exemplo, usou o Skype para falar com um amigos, ou trabalho, né, alguma coisa assim, parentes, mas esse trabalho é se divulgar um livro assim, né? Mas pô, parabéns, muito legal mesmo essa, essa história. É o, eu acho, acho muito legal assim, é, e importante também a gente dar oportunidade para as pessoas. Toda vez que você é, fica assim, a internet é engraçada, né? Até o próprio YouTube, muitas vezes você vê uma pessoa no YouTube é, ou vê uma peça, parece que essa pessoa ela é tão distante que ela é intocável, vamos dizer assim. É, isso não existe. Muitos produzem é, os conteúdos na sua própria casa, no home office mesmo, né? Rodrigo, e, Toda vez que você pode oferecer a oportunidade de uma pessoa que manda mensagem sempre para você, dizendo que gosta do trabalho, que ouviu, que que, que recomenda, é, eu procuro sempre fazer um convite para que ela participe, para que a gente crie uma corrente energética de bons pensamentos entre as pessoas. Então... É, mas isso vamos dizer assim se não ser, não é uma falsa modéstia é, é uma forma agradável de você construir uma relação de amizade com pessoas que estão em outras cidades distantes ou pessoas que moram é, fora do país e que estão lá solitárias de repente se sentindo sozinhas com alguns complexos com os medos é pessoas que por exemplo, É, atentaram com tentaram atentar contra a sua própria vida e, de repente, através de um áudio, naquele instante preciso, foram inspiradas a escutar e, nesse instante, mudaram o pensamento, isso não tem preço que pague, né? isso não tem nada que faz, é, esse é o maior reconhecimento. Né? Então, uh, Memórias de um Suicida, por isso que eu digo, ele foi um dos divisores, Porque veio muita, muita mensagem de gente que tava pensando em tirar a própria vida e conseguiram esperar um pouquinho, adiar um pouco a ideia e tentar mudar. Eh, eu respondo muito quando os e-mails ou as mensagens chegam com uma carga energética um tanto pesada, eh que você vê que a pessoa tá carente ou que ela tá ela tá meio que para baixo mesmo, para baixa autoestima, eu procuro responder na mesma hora, tentar convidar para que participe. A gente tem que acolher todo mundo. Quanto mais pessoas nos puderem acolher, e isso é, é bom. O mais importante é a gente amar, o distante também, mas a gente criar uma harmonia, com aqueles que nós não conseguimos amar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Esse é o mais importante. Sensacional essa sua experiência. E é, você tem é, arquivado esses diálogos das manifestações das pessoas que estavam vivenciando essas experiências negativas, essas, esses quadros depressivos esses quadros que induziam a, a essa decisão infeliz do suicídio assim é na verdade chega sempre as mensagens nos próprios é, vídeos né do, do, do canal ali então ah, do aqueles do YouTube é quem acessar Memórias de um suicida é durante o, o toda a novela vai ter muitos relatos assim Então, principalmente o capítulo 1, um, que o capítulo 1 um é, é, é um capítulo... Muito fantástico. impactante, né? É, é até inclusive, é, aqui no YouTube, é, ele ainda tá os originais, né, de que foi gravado. Mas tem uma amiga minha, da França, que ela tem um site chamado jardindelis.org. Ah, eu vi. É a Mara. Sei. Essa, ela é brasileira? A Mara, ela é... Ela é brasileira. A Mara ela é fantástica. É uma pessoa de um coração que não tem tamanho. E ela disponibiliza para download os nossos é, as nossas produções lá. Inclusive, ela brilhantemente participa das novelas também. É, okay. tem uma outra, tem uma outra amiga nossa chamada Daniela Migliari de, de Brasília. Ela também tem um canal extraordinário ela participa as participações dela são sempre fantásticas dela do esposo da sogra dela nós não ela ela é apresentadora apresentadora do canal da feb é é de uma de uma eu não lê lembro agora o nome do, do programa mas ela faz muitas reflexões e depois eu vou passar o ali para vocês é mas fica tudo arquivado no próprio No próprio arquivo ah, eu lembrei da marca dizer o seguinte lá o memórias de um suicida ele já foi melhorado um pouco o áudio então todos os, os livros primeiros eu fiz uma limpeza de, de, de ruído tinha uns que saía só no lado da caixa de som agora ele tá modulado para as duas então foi feita uma remasterização né E tá disponível para download lá bom né Rodrigo é, que trabalho bacana pois não é e, o que que tem de, de... A Ana Lúcia, a minha esposa, está me perguntando o que, que tem no forno aí sendo preparado aí, Rodrigo? Ah, é, no for, o que que tá no forno, no prelo? <risos> ah, sim, Primeira, primeiramente eu vou dar boa noite, Ana Lúcia. Muito obrigado pelos elogios da Ana Lúcia. É, a gente aprendiz também. É, assim, André Luiz falta dois livros, né? No Mundo Maior e é, Entre a Terra e o Céu. Eu penso que será entre a Terra e o Céu agora, né? Vai ser o próximo. A evolução e... em dois mundos você já fez? Já fiz. Ah, já... beleza. É assim, a qualidade não... Foi um dos primeiros, né? A qualidade não dá aquilo tudo, mas já foi feito. Talvez futuramente nós regravaremos é, os primeiros com a qualidade melhor, né? Estou gravando também agora... É porque assim, eu somei meio imperativo, sabe? <risos> eu não consigo fazer uma coisa só mesmo. Eu eu gravo vários, né? Então eu tô gravando. É que os livros que eu tenho vontade de estudar, eu Os revelantes se atraem, viu? Por isso que o Guilherme se atraiu com atraiu com você. É, mesmo. os revelantes se atraem. <risos> Sim. É, daí eu tô, eu tô gravando Mecanismos da Mediunidade para poder estudar. Eh, eu tava estudando É um pouco sobre o assunto de uh, transcomunicação instrumental. Teve um, um período aí que eu tava estudando bastante, né? Sei, tem um trabalho da Sônia Rinaldi, não é isso? Sim, ah, sim Sônia, é. E aí eu quis estudar a parte é, mais mecânica dos fenômenos. Então eu caí, é no mecanismo da mediunidade. Então, estou gravando, ele não é um livro de... é um, é um livro corrido mesmo, né? E, e esse ali, O Pão Nosso também eu gravei porque eu estava imaginando um livro de mensagens de evangelho curtas. Mensagens de cinco minutos. Então, estou gravando O Pão Nosso também. Estou acabando de separar os personagens do Entre a Terra e o Céu. E o próximo vai ser No Mundo Maior. Mas... Tô com a vontade de começar Paulo e Estevão. Opa. Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim esse é o que eu ia sugerir para você. Sim, esse aí que eu, eu eu tava pensando nesse aqui. Na... Esse vai ser fantástico. Não só que esse é agora vai precisar de uma quantidade muito maior é de voluntários, né? é de voluntário, e, verdade, e tá... são muitos, são muitos personagens. É, vai para tem que dar vazão a essa, a fila pelo que o Guilherme tá falando, falou e tá ficando grande, né, cara? Ah, a, a mais melhor, quanto tu mais, né? Ah, isso aí. E, e o, o Paulo Steven claro, é, é um livro é um dos, dos livros mais eh não vou dizer complexos, mas um, outro divisor da mediunidade de Chico né e, e, e de Emmanuel então acredito que ele tem que ser bem produzido para ficar legal é, por isso que nós vamos trabalhar a construção, isso me chama muito a atenção a construção de ambientes do, do, do império antigo, né? Tito é, ali, Oriente Médio isso me chama muito, muita atenção até quando que eu gravei A Caminho da Luz Também a parte que mais me chamou atenção, eu não sei se foi uma retrocognição ali daquela época, mas eu acho que eu me senti muito bem naquele ambiente. Nunca, nunca se sabe, né, Rodrigo? Sabe, é. Mas são esses... É, que, eu, que, eu, fico, eu fico imaginando você ter que montar, por exemplo, é, aquela aquela situação lá no Sinédrio, né, de, vamos dizer, quando de la, dilapidar lá o Cara, vai ser lapidada o, o, o Estevão, né? Nossa, que loucura ver perguntar uma bestece aí, hein, E olha, é, é engraçado que assim, é, a gente acaba gravando eh você você e sentidamente você encarna um personagem, e você se emociona no personagem. Eu imagino. Então, é via... as, Eu fico pensando, dava as... pensa tava um São Paulo Estevão, porque assim, o Paulo Estevão Para mim é o melhor livro que eu já li. Já li algumas vezes, já é o melhor livro que eu já li. E Sim. fico imaginando, né, vamos dizer, a, toda a produção para você é, montar. E é e assim, o nível de detalhes né, que, que o Emmanuel é, coloca, né, vamos dizer, é muito impressionante. E aí para reproduzir, colocar, transformar aquilo tudo né, em, em áudio, para as pessoas sentirem, se, se sentirem lá no ambiente logicamente você vai estar sendo ajudado dos espíritos aí, o próprio Emmanuel com certeza ele vai estar dando apoio técnico aí para você conseguir fazer da melhor forma. É, na verdade, claro, é, são livros que que dariam ao... É, já deu filme, né, a história de, de, de Paulo, Paulo de Tarso, só que é, esse específico é a obra prima da Chico, né. Então a gente sabe que, que Eu, eu imaginava é, o pessoal da LBV fazendo, porque é, como foi feito há 50 anos depois, há 2.000 anos, ele acaba sendo nesse ambiente mesmo, né? É, mas, nos próximos, eu acho que os próximos dois anos, se ninguém fizer, acho que nós vamos tentar. <risos> Boa sorte, desde já tá, a torcida tá aqui. Estamos aqui torcendo aqui para você. E essa obra foi um presente da espiritualidade para a humanidade através da mediunidade do nosso querido Chico e de nossa parte ou da sua parte, né, que você que está coordenando esse trabalho vai precisar caprichar, né, para devolver essa obra também para em áudio, né, Rodrigo. Com certeza, com certeza, é uma responsabilidade bem bem grande, né, tudo é, é o que eu digo, a gente faz com o coração mesmo, né, é, muitas vezes o que não pode, a gente se dá o melhor do conhecimento que nós temos na época, assim, no momento, né, então é sempre feito o melhor, é que nem quando uma pessoa grava, com a gente, ela diz, olha, não sei se ficou bom e tal, aí eu pergunto, foi o melhor que você fez? Sim, foi o melhor, então é isso que importa, se foi o melhor que você fez, é o que importa, não importa se você poderia fazer melhor, e você sentindo que deu tudo de si, é isso aí, nós vamos trabalhar com as ferramentas que estão ali, né? Sem dúvida. Rodrigo, eh, o, o nosso tempo tá se esgotando, né? E eu, você disse no início, né, quando você tava é, refletindo se você o que você poderia fazer, né? Ou aquele algo mais que você poderia fazer, você se lembra disso, né? Lembro. Então, e e eu me recordo de uma história que o Divaldo conta em uma de suas palestras, que é A, a experiência do, do soldado Bill o soldado Bill o Bill era um jovem um, um garoto de 6 anos de idade e que contraiu a uma forma muito agressiva de leucemia lá em uma cidade da Califórnia é, nas imediações lá de Los Angeles e o médico conversou com a mãe e disse: que o, o transplante de medula óssea resultara inócuo, não tinha sido efetivo, e, e que, infelizmente, não havia mais nada o que fazer. Que ele, no máximo, duraria, o filho duraria, no máximo, 15 dias. Não sei se você conhece essa história. Eu não tô lembrado. Pois bem, aí o, o nosso... A, a, a mãe ela vai até o quarto do, do filho, onde o filho estava internado, e começa a chorar, começa a chorar na frente do filho. Aí o filho diz para a mãe, ah, que pena, né mamãe, é, eu gostaria tanto de ser bombeiro, está chegando a hora, não é isso? Eu gostaria tanto de ser bombeiro. Quando ele disse isso, a mãe teve uma inspiração, foi ao telefone, ligou para o para o corpo, para a central lá do corpo de bombeiros. E o, o comandante atendeu a ligação e, e disse: é, "É é o comandante?", a mãe perguntou. Ela disse: "Ele disse sim, é o comandante. O meu filho é portador de uma doença grave e ele infelizmente está morrendo." você pode mandar um soldado do corpo de bombeiros para se despedir dele? Aí o comandante disse para a mãe, eu posso fazer muito mais. O que o senhor pode fazer muito mais? Olha, é, na próxima semana, era uma sexta-feira, na próxima quarta-feira, nós vamos formar uma nova turma de bombeiros eu gostaria que a senhora me desse as medidas dele das roupas dele gostaria que a senhora me desse também o tamanho do, do chapéu né o chapeuzinho o chapéu vermelho né que os, que os bombeiros usam e nós vamos confeccionar o uniforme e ele vai eu tenho certeza que os médicos vão fazer todo o possível para ele chegar até quarta-feira e na quarta-feira ele vai se formar na nossa turma de bombeiros. A mãe agradeceu muito o, o, o comandante, foi até o filho e disse que ele ia ele ia se formar bombeiro. Aí, evidentemente, que o filho, o Bill, ficou muito emocionado, ficou muito contente, corou, teve mais lá uma carga de adrenalina e teve forças suficientes para uh, chegar até o até a quarta-feira. Chegou lá na quarta-feira, uma uma equipe de, de UTI foi destacada para levar o, o garoto até a formatura, até o local da formatura. Ele sentou-se ao lado do comandante, segurou a bandeira lá para hastear o hino nacional americano e se formou bombeiro. Logo que ele se formou, teve um chamado do corpo de bombeiros e o comandante disse para o soldado Soldado vamos apagar as, vamos apagar o incêndio vamos vamos apagar o incêndio e ele foi junto, participou, colocou a mão na mangueira na mangueira lá para apagar as labaredas do, do incêndio e evidentemente que ficou muito feliz voltou para o hospital satisfeito é, realizado evidentemente que também ele tinha usado o uniforme que o comandante mandara confeccionar. Muito bem, passou mais uma semana e agora, infelizmente, o agora soldado Bill, de seis anos, estava se despedindo de nós, de todos nós. E a mãe, novamente, lembrou-se do comandante e ligou para ele. Comandante, o senhor pode mandar um bombeiro? um soldado do corpo de bombeiros para se despedir do meu filho aí o comandante disse posso fazer muito mais senhora mas o que o senhor pode fazer muito mais olha a senhora avise o serviço de assistência social do hospital que o carro de bombeiros chegará apitando e fazendo aquele barulho como se fosse apagar algum incêndio. Mas, na verdade, nós iremos apenas, todos os soldados aqui do nosso batalhão, todos nós iremos, chegaremos até a o quarto aonde está o, o soldado Bill para nos despedirmos dele. Só que nós vamos entrar pela escada Magirus e, por isso, eu preciso saber em que quarto ele está. Aí, a mãe deu todas as informações necessárias ao comandante dali alguns instantes chega o carro de bombeiros acionando a serene a escada Magirus é colocada no peitoril da, da janela do quarto onde estava o soldado Bill e 11 soldados acompanhados do comandante entram no quarto do Bill aí o comandante diz para o Bill soldado você cumpriu muito bem a sua missão. Agora, nós viemos aqui nos despedir e quando lá chegar, diga para, para Ele, para o Todo-Poderoso, que nós aqui ficaremos cumprindo a nossa missão e fazendo ou procurando fazer algo mais. Nós sempre podemos fazer algo mais. Não é verdade, meu caro Rodrigo? Com certeza. E o mais importante é, é nunca nós deixamos passar um instante dos instantes. É, muitas vezes nós deixamos passar aquele instante que é a nossa própria porta de Damasco, um instante de que a gente vai dar um salto a mais. No um instante, saber a hora de calar, a hora de silenciar uma ofensa, o um instante de saber levantar uma pessoa que nos procura é, de colaborar em alguma obra, é, o mínimo que seja, no um instante de ser agradável, de colaborar com algum animal abandonado, alguma pessoa abandonada da... É, esses são os instantes que mudam. Não mudam as pessoas que recebem ou eh os seres que recebem. Muda primeiramente nós, o nosso eu interno. Então, toda vez que procuramos fazer algo, pode ter certeza que que é eh a inspiração, ela vem e os primeiros a sentir essa energia boa somos nós mesmos. Muito bom. Muito obrigado pelas reflexões. Então, só antes de nos despedirmos, nós só gostaríamos de divulgar aqui na no nosso programa para os estimados ouvintes que hoje, eu digo hoje porque já passa da meia-noite, 21 de outubro de 2017, um sábado, das 14 às 17 horas, em nossa Casa Espírita, ou seja, no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Lá na unidade do Jardim Itália, na Rua dos Pintacilgos 320, ocorrerá o 13º encontro anual das Casas Espíritas de Vinhedo e Louveira. E nós teremos a alegria de receber dois expositores espíritas. O primeiro é o expositor Luiz de Góes da Luz, que abordará o tema o despertar da consciência e a transição planetária e o outro palestrante é o nosso querido Fernando Sanches com o tema viajantes da imortalidade então os estimados ouvintes estão todos convidados é a partir das 14 horas com o término previsto para as 17 horas Nós gostaríamos que você tomasse um avião, viu, o Rodrigo? Descesse aqui em Viracopos e nós o, é, o recepcionaremos. Olha, seria uma felicidade. <risos> Futuramente, quem sabe, né? Opa, com certeza. E da nossa parte também. Aliás, a partir de agora, nós não precisamos de convite. Nós... Olha. É, simplesmente iremos aí ou você virá aqui. Ótimo, é esteza. É isso que <risos> <risos> Rodrigo, uma vez mais nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações a a sua presença carinhosa, a sua presença explicando como é que funciona o trabalho e pode ter certeza que todo que todo esse essa exposição sua foi ou será uma fonte permanente de inspiração para todos os corações que nos ouvirem. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e eu quero iniciar as despedidas aqui do nosso programa de hoje deixando um abraço carinhoso para o nosso querido Bruno Eustáquio para a Taila para o nosso querido Fauzi, a Luciana A Maria Fernanda E para todos os corações que nos ouviram Ou que nos ouvirão pelas plataformas digitais Um grande abraço João Um grande abraço Guilherme Um grande abraço Rodrigo As suas despedidas João Boa noite Marcelo Guilherme O mais novo amigo Rodrigo aí Foi um prazer enorme tá aqui batendo papo aqui essa noite, né, foi muito gostoso, e a todos os ouvintes queridos aí um grande abraço para Ana Lúcia, minha esposa, André e o Eduardo, e recebam também um beijo grande, e que todos fiquem com Deus. Pois não, Rodrigo, gostaria que você fizesse as suas despedidas por gentileza. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus aí e essa oportunidade de estar novamente aqui na Terra e agradecer a todo o grupo GPO, a parte extrafísica que nos assessora. Eh, Romeu, quero agradecer ao Guilherme pelo convite. Quero agradecer a você, Marcelo, João, toda essa gentileza que que vocês demonstraram comigo, eu repasso ao nosso grupo. É porque, na verdade, nós apenas Somos uma voz. É a nossa voz. É talvez ela ecoe um pouco mais longe, mas nós apenas somos eh uma voz. E agradecer a todo o grupo Jericó. Eu não vou não vou citar nome porque eu vou esquecer muita gente. Muita gente passou e já faz parte. Muita gente vai a partir de hoje fazer parte do nosso grupo. O nosso grupo ele já é global. Então, ele, eu digo global porque tem toda parte do mundo tem um colaborador que fez uma participação. Então, muito obrigado. Eu vou estar sempre à disposição de vocês na rádio. É, se algum dia quiserem conversar mais pouco, a gente puder falar de algumas obras tão importantes da, da doutrina, é, mais André Luiz, que, que eu conheço um pouquinho, por ter lido mesmo. A única diferença é que eu li umas duas vezes a mais o livro para poder gravar então a gente acaba gravando né, as, as mensagens mas estou à disposição de vocês muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes a minha esposa, ao meu filho e, e, e a todos, todos todos nós nós que agradecemos a sua carinhosa vibração e que demonstra a grandeza do seu coração grande abraço e, e aqui é o Guilherme se despedindo agradecendo mais uma vez ao Rodrigo e ao Grupo Jericó por estarem tantas horas comigo no carro enquanto eu tô dirigindo, é, me instruindo e me inspirando e até sexta-feira que vem, se Deus quiser e Rodrigo, o convite está aberto para qualquer momento se queira e possa participar conosco vai ser sempre um prazer aqui receber você boa noite a todos e até sexta-feira que vem no serviço que cristão porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta que inveja no Espiritismo, mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina desse modo limitam-se a investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Nada vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma à lei da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas saber. É o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemos-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo a fim de recebermos de acordo com o que realizamos estando no corpo o bem ou o mal Emanuel Pedro Leopoldo 22 de fevereiro de 1950 Nós somos o grupo Jericó e aqui começa a leitura do livro Pão nosso Mãos à obra Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros de Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. E perguntamos por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Por isso, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de quem já sois detentores e colocar em mãos a obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Capítulo 2 Pensa um pouco As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. João capítulo 10, versículo 25 É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, E somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando.